Кожен сидів на своєму ліжку мовчки. Так сидять перед дорогою. Однак збиратись треба і Василеві. У двері постукали. Зайшла тітка Катя. Вона стала біля стіни і, схрестивши руки на грудях, дивилась на Василя і на мене. Губи її ніби ворушились. Мабуть, уже не тільки Василя і Галку їй доводилось відряджати з цієї затишної вілли у небезпечний світ, яким є глибока розвідка в тилу ворожих військ. Лебонь знову вона думала про сина або чоловіка. Завжди зосереджене, зі скептично встуленими губами і допитливими очима обличчя Миколи, Умить розслабилось, стало щирим. Він обняв Василя і, мов би, винувато сказав, «Жаль, що нас трьох не взяли в одну групу». «Надто розпіхно три радисти в один десант», – сказав Василь. «Заїжджай, Галко, в Москву. Іншої дороги додому у мене не буде, Микола», – відповів я на запрошення. Лише через Москву. Василь і я вийшли на подвір'я. Повітря прохолодне, небо безхмарне. У гілі високої, уже зовсім безлистої яблуні, ховався семиденний місяць. Такий самісінький, як і жовтневого дня сорокового року, коли я покинув домівку. Такий місяць. Який увечерь мого прибуття на цю віллу. У гіллі посвистував балтійський вітерець, а десь далеко приглушено гриміли артилерійські залпи. Там гриміли бої за Ленінград, що розпочались на цій землі ось уже два роки й три місяці. Заради нових і переможних боїв Заради остаточного прориву блокади і розгрому під стінами міста Леніна німецько-фашистської армії Василі я полетимо незабаром за лінію фронту. Прощай, яблуни, на якій ми проявили своє дитяцтво. До побачення ясен місяцю, нерозлучний супутнику, на різних поворотах моєї життєвої стежки. Зітхнув я, дивлячись на дерево і на небо. Віддалік стояла тютя Катя, схрестивши руки на грудях. Біля брами пугула емка. Іван Сергійович уже відчинив твердці авто. «Прошу, товариші лейтенанти». Василь, Оскар і я. Господар двокімнатної квартири на вулиці Повстання, високий, білявий, старший лейтенант. Чуб у нього аж жовтуватий, ніби виленяв на сонці. «Радий, товариші, познайомитись. Я – Оскар». Назвав він, вимовляючи слово «товариші», з якимось акцентом, нечисто по російському, і тут же пояснив Я фін. Цей Оскар Фін, мабуть, і є знавцем німецької мови, подумав я, скидаючи шинелю. Вечеря вже готова. Недавно тут був старшина. Привіз продукти і поставив усю пляшку. Запросив нас Оскар до столу. За час перебування у розвідвідділі відділі я вперше бачив, щоб начальство дозволило сто наркомівських грамів, що було звичайним явищем на фронті. Василь потер руки, ніби зайшов сюди з морозу. Янишком зиркнув на чоловіка зі шрамом через всю щуку, прагнучи визнати, яке враження на Івана Сергійовича справило оте потирання рук». Він перехопив цей погляд і підморгнув. «Тут ти оселедчик є. Ми живемо, браття. вигукнув Василь. Мене взяв за плече білявий командир розвідгрупи і вічливо сказав.